טוב, תודה רבה. ועכשיו הגיע הזמן של הדרסה, ואנחנו נוכל לשמוע את מה ש... רוצה להגיד לנו, דרך אגב. אז עוד פעם אני רוצה לומר שבת שלום לכולם, ברוכים הבאים לבית בני ציון. בתל אביב, אנחנו מודים לאלוהים, באמת שיש לנו הזדמנות לא רק לשיר, לא לה, גם ללמוד מדברו דברים שאולי אנחנו לא שמנו לב במהלך הלימוד שלנו האישי, היום אנחנו ניגע בסיפור מאוד מעניין ונקווה שאלוהים יראה לנו כמה דברים שאנחנו צריכים להבין, במיוחד פה בעבודה בישראל תודה לאלוהים גם שיש לנו אורחים איתנו היום אנה הזכירה את קלאודיו שנמצא פה איתנו אתם יודעים שאני בשנת 1988 הגעתי לצ'ילס זה היה לפני הרבה הרבה שנים ושם אני באתי לבקר חבר טוב שלי קראו לו קלאודיו וואו. כן והוא אמר לי שהוא רוצה ללכת לבקר ידידה שלו וקראו לה ססיליה ואיזה מישהי שאני מכיר כבר הרבה שנים הייתה גרה באיזה חדר בבית שלה קוראים לה פאולה אז אני הכרתי אותה שם זה בשבוע הראשון שהייתי בדרום אמריקה פגשתי את פאולה וקלאודיו הוא זה שלקח אותי לבית שלה וזהו אתם יכולים להסתכל זה חתיכת היסטוריה <ע> <ע> <ע> אני לא ראיתי את קלאודיו 21 שנה לא ראיתי אותו 21 שנים וביום חמישי האחרון נפגשנו בערב הייתה פגישה מאוד מעניינת, אז קלאודיו חי פה כבר כמה שנים לפני זה, לפני שנסעתי לדרום אמריקה והוא מכיר את השפה העברית, הוא מכיר את ישראל, הוא אומר שישראל השתנתה מאוד מאז הפעם האחרונה שהוא היה כאן וזהו, אז אני באמת מודה לאלוהים הוא חוזר לצ'ילה, יש לו שם משפחה, הוא גר בצ'ילה אבל הוא באמת לא היה יכול לחשוב שיום אחד הוא יראה אותי עומד ככה פה ועושה דרשה, אתם יכולים לראות אותו איך הוא מאוד מופתע, מאוד מאוד מופתע. אז ברוך הבא קלאודיו לבית בני ציון בתל אביב. היום אנחנו נגלוש ישר, ישר לתוך הסיפור שלנו, כולכם מכירים את הסיפור הזה מצוין. פיליפוס והסריס האתיופי, זה הסיפור שאנחנו נדבר עליו היום. יש הרבה, הרבה מאוד פרטים מפתיעים. בסיפור הזה לאנשים שאוהבים ללמוד מדבר אלוהים אולי לפעמים אנחנו ככה קופצים על הסיפור הזה ולא כל כך לומדים אותו היום אנחנו באמת נדבר על השיעור הזה קצת יותר על הסיפור של הסריס האתיופי ופיליפוס מעשה השליחים בוא נפתח עכשיו ישר במעשה השליחים שמונה ונקרא את פסוקים עשרים ושש ועשרים ושבע מלאך אדוני דיבר אל פיליפוס ואמר, דרך אגב, מתי מלאך אדוני דיבר אל מישהו מכם בזמן האחרון? <laughs> אוקיי, זה אולי לא קרה, אבל אנחנו רואים פה דבר שמאוד אה, ברור, התלמידים של ישוע לא היו לבד, נכון? <laughs> אלוהים, <laughs> היה לו שליחים אל השליחים, נכון? אנחנו רואים פה אה, מלאך שנשלח לשליח, שליח שנשלח לשליח, מאוד מעניין. המלאכים הם שליחים של אלוהים והיום המלאך מדבר אל פיליפוס ומנחה אותו הוא אומר לו משהו, הוא אומר לו קום ולך קום ולך דרומה בדרך היורדת מירושלים לעזה אני לא הייתי מציע לכם היום לקחת את הדרך הזאת אתם אולי הייתם מגיעים לעזה אבל לא בטוח שהייתם יוצאים משם אני לא הייתי רוצה שהמלאך יגיד לי היום תרד בדרך שיורדת מירושלים לעזה אני מספיק יורד בדרך מירושלים לתל אביב אבל כאן הוא אומר לו לרדת מירושלים לעזה בדרך המדברית מה אנחנו קוראים בפסוק 27? הוא קם והלך הפנייה מהמלאך אז, אל, אל, אל, אל פיליפוס היא לא בקשה אלא ציווי נכון? קום ולך דרך אגב הסגנון הזה הוא מאוד תנכי מאוד מאוד תנכי אם תפתחו לדוגמה את ספר יונה, אתם תמצאו שם בדיוק את אותו דבר שאלוהים אומר לנביא שלו. יונה 1, 1 עד 3, ויהי דבר אדוני ויונה בין עמיתי לאמור, קום לך. לאן? קום לך אל נתווה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. אבל יונה לא כמו פיליפוס, מה יונה עושה? הוא קם ובורח. ויקם יונה לברוח תרשישה. פיליפוס אנחנו רואים פה, הוא לא קם וברח, אלא קם והלך. לאן שאלוהים אמר לו. התלמידים של המשיח, הם רוצים לעשות את מה שאלוהים אומר, הם לא כמו יונה בורחים, ולא לכיוון ההפוך בעצם. אם אתם תשימו לב, אם תסתכלו במפה לאן ברח יונה, זה בדיוק הפוך מהכיוון שאלוהים אמר לו ללכת. ואז אנחנו ממשיכים בסיפור שלנו, של היום, מעשה השליחים, שמונה פסוק עשרים הוא קם והלך, והנה, משהו מפתיע, והנה איש אתיופי סריס ושר בחצר קנדק, מלכת האתיופים, וממונה על כל אוצרותיה, חוזר לארצו, לאחר שבא, למה לעשות? להשתחוות בירושלים. אתם יודעים שמכל הדברים שפיליפוס היה יכול לחשוב לאן אלוהים שולח אותי, אני חושב שההמשך של הסיפור הזה לא היה אפילו בדמיון של אדון פיליפוס, אפילו לא יכל לחשוב על זה ולדמיין שזה מה שיקרה. שימו לב על הדמות הזאת, הדמות הזאת שמתוארת כאן. אפשר להגיד, כן? <אף> בעברית? <אף> יואב, או אני לא יודע מה, לא, האמת היא שאני לא יודע. <אף> פיליפוס <אף> זה השם שלו. זה השם שלו, פיליפוס אה, זה השם שהישראל, היווני שלו כנראה. אה, בכל מקרה, אנחנו רואים פה שהדמות הזאת שמדובר עליה היא דמות מאוד מעניינת. אם תקראו על הדמות הזאת ותשימו לב לתיאור שלה. קודם כל איש, אבל לא סתם איש, איש אתיופי. הוא בא מארץ רחוקה מאוד. אתם יודעים, אולי היום בגלל שאתם רגילים לטיסות נוסעים מעשר שעות, מגיעים לחצי השני של העולם. אבל פעם מי שגר באתיופיה, תנסו להגיע ברגל מפה לאתיופיה. <עד> תחשבו אם יש לנו מישהי שהגיע משם, ועד זה רחוק קצת מפה? <עד> <עד> <עד> זה רחוק מאוד. <עד> אפשר להגיד שזה נמצא בקצה הארץ בשביל האנשים שהיו אז בתקופה. אתם זוכרים מה ישוע אמר להם? שהבשורה תגיע עד לאן? עד, <עד>, <עד> לקצה הארץ, זה אחד מהקצה <עד> של הארץ. <עד> <עד> <של עד> איש אתיופי, הוא מגיע איש זר, אבל יש לו, חלק מהתיאור שלו הוא קצת עצוב. האיש הזה הוא לא ממש גבר, חסר לו משהו, הוא סריס. יש לו חלק בגוף שלו שהוא כבר לא, לא נמצא אצלו בגוף. החלק הגברי אצלו לא קיים. אבל זה לא הפריע לו, תשימו לב, הוא סריס, אבל הוא בכל זאת מחזיק בעמדה מאוד מאוד גבוהה. הוא אחראי על כל הכסף של הארץ שלו. תחשבו איזה תפקיד הוא קיבל. התפקיד להיות אחראי על אה, האוצרות של אה, אתיופיה. אה, הוא אחראי על כל האוצרות של המלכה. האם הוא היה קרוב למלכה? כמובן, כנראה שיחסים רומנטיים באמת לא היו ביניהם, אבל הוא היה, הוא היה אחראי על כל האוצרות, על כל הכסף שלה. הוא חוזר לארצו, והדבר הכי מפתיע, ממה שאנחנו אמרנו, אחרי שהוא השתחווה בירושלים. אנחנו יכולים לחשוב, אולי זו הפעם הראשונה שלו, בסדר, אבל אולי זאת לא הפעם הראשונה שלו. יכול להיות שזאת אה, לא הייתה הפעם הראשונה שהוא הגיע לירושלים. הבן אדם הזה רצה להיות חלק מעם ישראל, הוא רצה להשתחוות אה, לאלוהים. אנחנו רואים שבעצם האיש הזה חוזר אחרי שהוא השתחווה לאלוהים. בפסוק 28 אנחנו קוראים קטע מאוד מעניין, פסוק מעניין, והוא יושב במרכבתו, ומה הוא עושה? קורא. ישעיה. הוא קורא בספר ישעיהו, הוא קורא בספר ישעיהו, כבר אנחנו רואים פה שזה מתאים לתיאור שלו באיזושהי נקודה. אתם יודעים שבתקופה שלנו היום, לכל אחד מכם, לא לכולם, אבל למי שרוצה, יכול שיהיה לו ספר של ישעיהו בידיים, נכון? התקופה היא רק לאנשים עשירים, היה להם אפשרות שיהיה להם כתובים ששייכים להם. מי שהיה רוצה לשמוע את דבר אלוהים, היה הולך לבית כנסת. שם היו במקום מאוד מכובד, בארון מאוד גדול, היה שם את כתבי הקודש, שכל אחד היה יכול לבוא ולשמוע, אבל למי שהיה לו, כנראה שהיה לו... ועוד, ועוד פרט מפתיע בסיפור הזה, הוא ידע לקרוא, הוא ידע לקרוא למרות שהוא מגיע מאתיופיה, נכון? הוא ידע עברית או לא ידע עברית? זה לא היה תרגום לאתיופית, לא עשו את הדברים האלה, הוא ידע לקרוא מהמגילה של ישעיהו, הוא ידע לקרוא את המגילה. אתם יכולים לראות שהפרט הזה בקשר לסריס הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו נלמד היום מה הקשר שלו עם הנביא ישעיהו. אז בואו נראה בעצם מה התיאור אומר. יש לנו פה איש אתיופי, סריס, שר בחצר המלכה, ממונה על כל אוצרותיה ועולה להשתחוות בירושלים. הוא זה... היה יהודי? לא, הוא לא היה יהודי. <מח> הוא לא היה. הוא בא לירושלים, אנחנו נלמד את זה היום, לשאלות, אני מקווה שבדרשה הזאת יהיה לך גם את התשובה לשאלה שלך. אז האיש הזה נוסע בירידה מירושלים לעזה, אתיופי, באופן רגיל, פיליפוסט לא היה חושב עליו כתלמיד פוטנציאלי. הוא לא היה חושב שהוא יהיה יכול להיות תלמיד פוטנציאלי, ולא רק זה, הוא גם היה סריס. לא ממש עמדה טובה למי שרוצה להצטרף לעם היהודי ואנחנו נבין גם למה הוא מגיע כדי להשתחוות לאלוהים בבית המקדש וחוזר אין לנו שום מידע מה קרה שם אבל אנחנו נחקור קצת ונבין יכול להיות שיש מצב שהוא השתחווה בירושלים וחזר לארץ שלו אחרי שהייתה לו חוויה שם בבית המקדש הוא יושב במרכבה שלו, זה הפסוק 28, אני רוצה שתישארו על הפרק הזה במעשה השליחים, כי זה פרק שאנחנו נמשיך תמיד לחזור אליו. החלק הזה של הנסיעה, הוא לא סתם מסתכל על הנוף, אלא הוא רוצה לדעת, הוא מוטרד. אנשים שקוראים לא סתם בגלל שמשעמם לו, הוא רוצה לדעת משהו מאוד מאוד חשוב. הוא רוצה להיות חלק בעצם ממה שהוא חשוב ואנחנו נבין את זה. אנשים שרצו להיות עם אלוהים היו צריכים לדעת את התורה. מי שרצה לבוא להשתחוות לאלוהים היה צריך לדעת את התורה של אלוהים. והסריס הזה ידע דבר מאוד חשוב מהתורה. מי שרצה לדעת על החלק שלו, מי שרצה להבין מה החלק שלי ש... במקום שלי עם אלוהים, אני צריך לדעת, לפי הזהות שלי, איך אני עומד מול אלוהים. תשימו לב בדברים, פרק 23, פסוק 2. חדשות מאוד רעות, בשביל מי? בשביל הסריס. הוא רוצה להיות חלק מעם ישראל, אבל האם הוא יכול? בואו נפתח בדברים, פרק 23, ונקרא את פסוק 2. כתוב, לא יבוא, לא יבוא. בצורה דקה וכרות שופחה בקהל אדוני. שלום ולא להתראות. אין לך סיכוי להיות חלק מעם של אלוהים. אתה סריס? אין לך את החלק שאתה בעצם אה, צריך להוכיח את השייכות שלך לעם. <אף> מה, <זה החלק> <אף> מה עושים לילד תינוק כשהוא מגיע לשמונה ימים? <אף> ברית בילה, נכון? סריסים <אף> יש להם ברית בילה? <אף> <אף> לא. חסר להם חלק חשוב. בלי החלק הזה אין ברית מילה החלק הזה חסר אצלהם וכתוב פצוע זקה? זה מישהו שאין לו את החלק הזה ו... מה אצלך ו... כתוב? לא מה כתוב? כאילו... זה לא הפסוק הזה? זה רגע, ש... ש... כתוב... כתוב... רגע, רגע, מה את אומרת? אה רגע רגע, זה פסוק אחד? כן. Yes. אבל אצלי זה שתיים. אצלי בעברית זה שתיים. ברומנית <עברית> זה אני, אני העברית, <עברית> לכם איזה שהם פסוקים שלא מתאימים לכם, כן? משהו אחר לגמרי, אוקיי, בעברית זה מאוד ברור, הנה יש לנו כאן ישראלי שנולד פה, מה זה כמות צופחה? אחד שלא יכול לעסוק ילדים. לא, אבל אי אפשר שזה עוד פה, אני לא אכנס לזה פה לשיעור אנטומיה, אבל בלי זה אין זה. כל הגברים פה יודעים על מה אני מדבר. לא חשוב, לא חשוב. בכל מקרה, הנשים גם מבינות, אני לא התכוונתי לפגוע באנשים, הנשים מבינות וגם הגברים מבינים. מה את רוצה להגיד, שזה לא כתוב? יש מקום... אוקיי, אבל בעברית אין בזה שום ספק. תקראו את זה בעברית ותסתכלו במילון, אתם תגלו שכרות שופחה זה בן אדם שלא יכול לעשות יותר ילדים. או במילים אחרות, סריס. אוקיי? זה מה שהיה האיש הזה. התורה מאוד ברורה. תשימו לב, התורה מאוד ברורה בקשר לקבוצות אנשים בחברה שרוצים להיות חלק, אנשים בחברה שרוצים להיות חלק מקהל של אלוהים. כנראה שהסריס האתיופי ידע את זה. בבית המקדש היה מקום מיוחד, מקום מיוחד שעש, שהיה אפשרות לזרים להשתחוות. אסור היה להם להיכנס לתוך החצר. של בית המקדש איפה שהיו מקריבים את הקורבנות אבל עדיין הם היו יכולים להיות אה, בתוך המתחם של בית המקדש בחלק שהיה בשבילהם אה, תחשבו על הפסוק הזה ואנחנו רואים שהפסוק הזה מראה לנו בעצם שהסריס הזה יודע מה המקום שלו והקהל של אלוהים אפילו אם הוא רוצה להיות חלק מעם של אלוהים הוא לא יכול כי יש לו בעיה כזאת אה, דבר הזה נותן לנו עכשיו רמז, רמז למה דווקא הוא קורא את מגילת ישעיהו. Mm -hmm. יש במגילה הזאת חלק שדווקא מדבר עליו, הוא חוזר לארץ והוא יודע שבתוך, הוא קורא בתוך מגילת ישעיהו, הוא יודע שיש חלק במגילה שמדבר עליו, yes. מדבר עליו, הוא יודע שאפילו שאין לו כניסה, אין לו כניסה עדיין יש לו תקווה. עדיין יש לו תקווה. אבל... איך? 56. כן, כן, אז תכף אנחנו ניכנס כן, לזה. כן, כן, תשימו כן. לב, יש... כמו שעכשיו דנה אמרה, ישעיהו 56. שימו לב על הפסוקים הראשונים. קודם כל, יש כאן תקווה גדולה. אני רוצה שתקראו, אני רוצה שתלמדו שפה בארץ, הפסוקים הראשונים האלה מאוד מאוד חשובים ולכן אני רוצה שתתרכזו כי העם ישראל חושב בעצם שהתקווה והשמירה על המצוות של אלוהים והכל זה קשור רק לעם ישראל ופה אנחנו רואים פה רמז אלוהים אמר, פה אמר אדוני שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות אשרי אנוש יעשה זאת מה זה המילה הזאת, אנוש? אנוש? כל בן אדם, נכון. אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק פה. אין פה שום רמב ליהודי שצריך לעשות את זה. נכון. כאן מדובר על כלל האנושות. אלוהים פונה לכל בן אדם שנולד אי פעם ואומר לו, תשמע עוד מעט הצדק שלי, הישועה שלי עומדת להתגלות. ו... כמובן זה בשבילך, אשרי אנוש, אשרי הבן אדם שישמע את זה, אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, מה הוא צריך להיות דבר ראשון? שומר, שומר שבת. איזה דבר מדהים? הדבר הראשון שאלוהים אמר שבן אנוש צריך לעשות לפני שצדקתו וישועתו של אלוהים צריכה להתגלות, לשמור שבת. איזה דבר מדהים, מה הקשר, אנשים יתומו ויגידו, מה הקשר בין לשמור שבת לישועה של אלוהים? הישועה של אלוהים קשורה באופן ישיר לזהות שלו. אלוהי ישראל הוא לא רק בורא עולם, אלא הוא גם מושיע. אם תסתכלו על שני עשרת הדיברות של השבת, אחד מהם, למה אלוהים אמר לשמור שבת? כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים, את הים ואת כל אשר בא, נכון? והדיבר בדברים פרק חמש, מה אומר? Insanlar, כי הוצאתיך מארץ מצרים מבין עבדים, על כן צוויתיך לשמור את יום השבת. זאת אומרת, שני צדדים לאלוהים, הצד הראשון זה בורא עולם, צד שני זה מושיע העולם. אתם שמים לב? והזהות שלו דווקא נמצאת בתוך הדיבר של איזה? יום השבת. אז כמובן שהשבת לוקחת דבר מאוד מאוד חשוב בישועה של בן אדם. אשרי אלוש יחזיק בה שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. אנחנו ממשיכים לקרוא, ואל יאמר, מי פה מדבר? הנביא או אלוהים? מי פה מדבר? <תקש> אלוהים מדבר. כה אמר מי? כה אמר ה'. ואל יאמר, אלוהים אומר, אל יאמר בן הנכר הנלווה אל ה' לאמור, הבדל יבדילני ה' מעל עמו. ואל יאמר הסריס, הן אני עץ יבש. הסריס קורא בי ישעיהו. פתאום הוא מקבל תקווה. לא פלא שהוא קורא בספר הזה, נכון? לא פלא. המקור, המקום היחיד בכתובים שנותן תקווה לחסר תקווה הסריס, בן הניכר האתיופי. אלוהים פה מדבר אליו, אומר לו אל תעשה הבדל. אלוהים פונה אליו ישירות ואומר לו אל תחשוב שאני אעשה הבדל בינך אל העם שלי. אלוהים מדבר אליו. אל תחשוב את עצמך לעץ יבש. אתה לא עץ את יבש, עץ יבש שלא יעשה פרי. הרי כמובן שסריסים לא יכולים לעשות ילדים, אין להם המשכיות, נכון? אלוהים אומר לו, אל תדאג, אתה לא עץ את יבש. אל תחשוב על זה. אנחנו ממשיכים לקרוא בפסוק 4, תשימו לב איזו הבטחה יש לאלוהים. כי כה אמר ה' לסריסים אשר מה? ישמרו את מה? ישמרו את השבת, הוא מדבר אליו, הוא אומר לו, אתה צריך לשמור שבת. אשר ישמרו עוד שבתותיים ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי אנחנו רואים פה שלושה דברים אלוהים בפירוש קובע שהוא לא יעשה הבדל בין אנשים כמו הסריס לעם שלו אבל אבל אבל בתנאים מסוימים אתה יכול להיות שייך לעם שלי לשמור שבת אוקיי נכון אני לא כתבתי את זה מה אומר לו? אלה שהם שומרים את השבת אלה הם שעושים את מה שאני אומר נכון? זה מה שהוא אומר, בחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי. או אנחנו מגיעים להיתקעות. מה זה אומר מחזיקים בבריתי? מה בקשר לברית? כמובן שאנחנו כבר דיברנו, ברית מילה לא באה בחשבון מטעמים ברורים. כשאנחנו מדברים על ברית בין אלוהים לאדם, מה צריך באמת להיות בתוך הברית הזאת? מה חייב להיות? איזה חומר? דם, כמובן דם. הברית בין אלוהים לאדם היא חייבת להיות נחתמת בדם. מישהו צריך לשלם בחיים שלו כדי שאתה תהיה שייך לברית של אלוהים. הברית של אלוהים חייבת תמיד להיות נחתמת בדם. ואנחנו יודעים שלסריף יכול להיכנס לתקריב קורבנות ובית המקדש או לא? <מת> לא, הוא לא יכול, נכון? <מת> <מת> הוא לא יכול מכיוון שאסור לו לא להיכנס לשם אפילו. יש לו משהו שחוסן אותו. ואנחנו רואים פה בעצם שיש לו בעיה. פה הוא נתקע, הסריסט נתקע. אנחנו קוראים בויקרא, פרק 17, פסוק 11, כתוב כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. אנחנו רואים שאלוהים מתעקש על זה. הוא אומר, אם אתה, אם אתה רוצה להיות שייך אליי, אם אתה רוצה שהבעיה של החטא לא תפריד בינינו, אוקיי? מה צריך להישפך? דם. מישהו צריך לשלם בחיים שלו בשבילך. והסריף לא יכול לעשות את זה, כי קורבנות אפשר להקריב רק בבית המקדש. הוא, הוא נתקע. הוא לא יכול להמשיך לקוות להיות חלק מהעם של אלוהים בלי הדם של הברית. בלי דם הברית. נשימו לב להמשך של הסיפור. אנחנו ממשיכים את הסיפור עכשיו. מעשה השליחים 8, 29, 31, אמרה הרוח לפיליפוס, התקרב והילווה אל המרכבה הזאת. פיליפוס רץ אל המרכבה ושמע אותו קורא בישעיהו הנביא. שאל אותו, האם אתה מבין מה שאתה קורא? השיב ואמר, ואיך הוא אם לא ידריך אותי איש? אז פיליפוס מודרך על ידי רוח הקודש להתקרב אל המרכבה של הסריס, ושומע אותו קורא מספר ישעיהו. למה אתם חושבים, פיליפוס, שואל את הסריס אם הוא מבין מה שהוא קורא. מי ששואל שאלה כזאת, בדרך כלל יודע שהוא לא יכול להבין. אם אתם שואלים מישהו, אתה מבין מה שאתה קורא? בעצם אתם רוצים להגיד לו שאני הייתי רוצה להסביר לך מה שכתוב. ובעצם הסריס נראה שלא מבין את זה. הסריס מודה, זה הסריס מה ש...